Hender, ala ere, ez dakit, ze da, gertatzen ari da gaur egungoa pilotarien eskuekin Ez dira oso hauskorrak? Horrela, kanpotik bueno, ikusita badiru beti badugula albizteren bat, eskuren baten inguruan ez badabestearen inguruan bueno, man, man, Nik e, izango nuke, une honetan, e, pilotariak e, lazarten zaldiak e, baina okerra gotatzen ari er, eh? Nik uste zaldiak izate dute, ba, bere neguko e, tempo, denboraldia e, Madriden eta gero udako denboraldia Donostian eta guai pelotaria daude, ba, lauterbia bukatu, eta bibitakoa, eta bibitakoa bukatu, eta manomanokoa, eta hor, azten udako festivalo zuen, eta handikan bukatu, eta korrikabarriz, lauterbia, eta gainetikan, denak parte hartu barruzte, eta gainetikan, hori gutxioa lima da, hor ba, ondo dijuana, Ba, esken finean eh, jokatu barritu beste, lehen jokatze etzian eh, beste irolau partidule gileako, eh? Gehiagi ba, jokaraz entzai eberaz. bueno, eh, eskua, eh, eskua, eskua, da, eta eh, bana, bana jokatzeko, ba, hini uste, berotak eh, eh, adak guztia, dicoazte, aldane golpea ondinagin. Eta hori, eta hori da, ba, puzkatu arte, ba, partidua iralzin berrezu, beste era kampoazua zurrengo urte arte. Da, hori, noraino mantentzen dezu hori, ez? Ez takipte. Neurregabe. Bai, nire uste bai ez, eh? hor sartu dira, ba, bueno, espektakuloa, nono la sortzen da espektakuloa, ba, bueno, ba, este, txapelketak jarrita, ez? Eta txapelketa hori, faltaba lima da, ba, 4,5 barrenian sartzu, ego, lauterri barroan, ba, bueno, naparroako txapelketa, eta ez takipa, bai, beti, txapelketa bunduan sartuta, eta pelotari batek eta bereziki, bere eskuak, tresna garrantzitsuenak, horrek berritu bere denboraldiak, bat pixko jaisteko, beste denboraldi bat atopeoteko, eta bueno, kilol guztia bezala, ez? Batzu prestatzen dira turreako, beste batzu giroako, beste batzu bitako, baino Espainiko itxulian ez presentatzen, au, nire zer guztia bolaxia dira, gala, ez da ginten. Gint. Mm -hmm, egin beharrekoak, banderle eta mendia estimatuta dago,